Hallo liebe Podcast-Kollegen vom Geo-Gedöns, hier ist der Oboman vom Spielbrett-Erde-Podcast. Ich wollte mich kurz melden und sagen, tolle Folgen, es waren drei oder vier äh, zum Thema Deutsche Geocaching-Meisterschaft. Sehr gelungen, sehr stimmungsvoll, viel Informationen, äh, super gemacht, hat wirklich Spaß gemacht zum Zuhören, das wollte ich euch sagen, ich höre bei euch immer wieder rein, sehr gerne. Und auch auf der anderen Seite bekomme ich ja von euch äh, auch immer wieder Kommentare, schriftliche Kommentare, Audiokommentare. Freut mich auch so sehr, dass hier der Austausch rege ist und dass Geocaching Spaß macht und Podcasten Spaß macht. Ähm, wie ich höre, gibt es auch Nachwuchs beim Urbi. Also hier auch alles Gute dafür, ähm, egal in welcher äh, Phase ihr gerade seid. Ähm, wirklich äh, freut mich und wünsche euch da Nur das Beste und ansonsten weiterhin auf einen guten, äh, informativen Austausch zwischen diesen beiden Podcasts. Danke euch, liebe Grüße der Obermann.